Ми не живемо, доживаємо між двома стовпами судьби, перев'язаними нитками минулої пристрасті, триваючої втоми і очікуваної вічності. А у хвилини нестерпної депресії я шкодую, що колись оті хірурги не розпороли. Не побілували мене, як підстрелену оленицю в пошуках другої кулі, випущеною люблячою рукою звідчою, а не з ненависті, а лише продовжили муки, на які немає жодного ліку. Що шкодувати? Та й хто жаліє людину, самострачену пристрастю. Тому й мовчу. Мовчить і він. Жаліє? Цю ніч я також не спала. Подивилася на годинник. Була рівно третя година. До ранку ціла вічність. Київ, Осокорки, Ужгород, Яремча, Київ. Липень 2003, Червень 2005 років. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Зоя Кваснюк, звукорежисер Костянтин Косік, Київ, 2012 рік.